E allora torniamo in diretta, ci diamo il cambio col gruppone di artiste precedenti e riempiamo anche qui lo studio invece con la gruppa creativa che si è creata al 22 di Via dei Volci lo spazio liberato da femministe e lesbiche e c'è qui Chiara, altre compagne della gruppa creativa e parliamo dei, dei buoni propositi dell'anno Ciao Ciao Ciao ecco almeno il giro di microfono <ride> ottimo E vabbè parliamo dei buoni propositi di quest'anno e siamo qui per questo però magari per chi non la conosce spieghiamo raccontiamo un po che cos'è questa esperienza che è andata si è svolta anche l'anno scorso sì mm. allora dico due cose sull'esperimento dell'anno scorso che in realtà non abbiamo tanto pubblicizzato perché era proprio un esperimento e niente da gennaio a maggio dell'anno scorso ci siamo trovate una volta a settimana una volta al martedì, una volta al giovedì, al 22 per uh, disegnare insieme con l'idea che tutte sappiamo disegnare, che in realtà uh, ce lo siamo un po' dimenticate. è e, dentro di noi. Esatto. Bisogna semplicemente <ride> tirarlo, eh, fuori. tirarlo fuori, li, liberandoci dalle ha strutture funzionato? che ci impediscono. Annuiscono. Sì, sì. È ha vero. Funzionato. È vero. <ride> Tanto che qualcuna ormai in assemblea non ascolta più ma disegna. Ecco perché. <ride> E, eh. no, e quindi ci siamo divertite a fare questa cosa per un po' di mesi e poi la cosa molto bella secondo me è, è stata alla fine quando un sabato pomeriggio alla sala da tè del Porto Fluviale abbiamo organizzato eh, un incontro diciamo più aperto aperto a tutte quelle che si vogliono avvicinare e in cui in realtà c'erano tanti tavoli e Eh, non c'era più il ruolo della maestra ma un po' tutte eh, erano tutte maestre tutte quelle che avevano fatto il corso diciamo così, il corso gruppo <ride> che avevano <ride> trovato il disegno dentro. esatto, e quindi è stato bello perché c'è stata questa um, proprio mescolanza di e di, di, di, condivisione di, di esperienze e quest'anno invece le, appunto siccome c'era Molto piaciuta questa cosa del finale, e avevamo pensato di fare il tutto ma molto più aperto rispetto all'anno scorso, quindi non, non più come corso ma come momento eh, diciamo che ha una cadenza regolare e, e, e quindi vabbè, sarà ogni due settimane il venerdì pomeriggio dalle 6 alle 9. E, e, e' molto più eh, free del, dell'anno scorso, ognuna può venire, stare un po', disegnare, eh, bersi un tè perché ci sarà anche un angoletto per... Eh aperitivo e, e poi ci sarà differenza dell'anno scorso invece che, so, che esserci solo un tavolo ci saranno due tavoli uno di disegno man, manteniamo la tradizione <ride> e, sì, e no, poi dopo un anno eh? una lunghissima tradizione eh sì. <ride> però del resto però no, a, a richiesta così sempre di... per il cambiamento eh? Eh, <ride> a grande richiesta a grande disegno. richiesta manteniamo il tavolo eh. del disegno è anche una cosa più fattibile di dire metto su il laboratorio di Ceramica, certo, insomma, sì, chiaro. infatti. Eh. E, e poi invece ci sarà un secondo tavolo in cui faremo altre cose da scoprire, da scoprire. per chi verrà. Eh, bene, bene. Quindi insomma avete dopo questa prova insomma dell'anno scorso avete deciso di aprire quella sede e vabbè noi da questi microfoni sull'importanza di aprire uno spazio come quello di abitarlo e, e animarlo non ci stancheremo mai insomma di ripetere che è molto importante tra l'altro diciamo che la, la cadenza vabbè quindicinale che mh, va bene appunto come dicevi per dare continuità ma anche perché ci sono accavallamenti sovrapposizioni di riunioni, sovrapposizioni infatti, ci fa anche in parte piacere, ma in parte perché insomma siamo tante e la stiamo usando. Comunque ogni 15 giorni sarà in modo inedito perché poi quella è sempre stata una sede per riunioni politiche, invece sperimenteremo anche questo... Sì, infatti l'idea era proprio anche di spargere la voce, vabbè, a parte attraverso i microfoni del martedì, ma anche... E, ma, fare dei piccoli volantinaggi nel quartiere, per esempio al mercato a, a, a tacchinare un po' e, perché l'idea è proprio quella di aprirlo a, anche alle donne del quartiere e, non so la signora del piano di sopra se, se, se vuole scendere e bersi un tè e, e quindi anche avvicinare altre donne che magari non, non, non fanno parte dei giri di compagne quindi e... con qualcosa di molto pratico certo, insomma, certo, no? sì, e poi con... boh, o magari piano piano poi una viene anche all'iniziativa e comunque insomma si crea uno scambio che eh, al momento di fatto non c'è Eh sì, non è una zona facile insomma per eh, interagire quindi vabbè anche questo magari rispetto alle compagne che ci ascoltano eh, ora ci direte quando iniziate, renderete pubblico immaginiamo un calendario, noi anche lo ricorderemo perché anche passare a salutarvi, eh, prendersi un tè o appunto, una birretta anche una birretta. <ride> pensi alle compagne subito deviato sul tipo di prodotto comunque va bene aperitivo ovviamente anche però insomma ecco l'importanza di passare ehm, anche a salutarvi a animare un po' sì queste... certo E allora l'appuntamento, il primo appuntamento è venerdì 14 dicembre e cominceremo con il disegno e poi una cosa che così ci sta appassionando però dobbiamo proprio sperimentare da zero che eh, si chiama eh, Knitting -ria. è una cosa che si fa con l'uncinetto e si ricoprono o, o i ferri anche o io. i ferri <ride> e le lane colorate no. e si ricoprono alberi, semafori, pali, un tipo di street art no, che magari, è... guarda quel pezzo di via, so io dove ho rotto le vediamo cosa riusciremo a combinare E comunque appunto l'appuntamento è il 14 alle 18, dalle 18 alle 21 e m, poi ci vedremo dopo le, dopo le feste e, l'11 e il 25 di gennaio. Ah e mi sono dimenticata di dire fondamentale che poi faremo anche delle... Del, degli incontri invece alla sala da te, uh, del ah, porto, porto fluviale. L'avete sì. fatti già? Sì, no? eh. e L'anno scorso, sì, abbiamo fatto quello ultimo di cui vi parlavo prima e sicuramente a febbraio faremo, stiamo decidendo il giorno, ma insomma a febbraio ne faremo uno là e quindi niente vi invitiamo a venire e... ai due tavoli creativi sì, più o anche te al te. O aperitivo <ride> e <ride> se avete bisogno di informazioni potete vedere sul blog del 22 eh, 22resistenoblogs.org e, ah, e, oppure se avete bisogno di informazioni potete pure eh, mandare una mail a eh, clairepass eh, eh, non so materiali, curiosità E robe prima, oppure venite direttamente... Eh, infatti, infatti, venite, venite sto venite a fare direttamente. curiosone per email, <ride> venite direttamente il 14 e vedete eh, che cosa ecco, eh, succede con i vostri occhi, è sempre la cosa migliore. Va bene, e eh, allora poi ci riaggiorniamo, a parte adesso andiamo tutte di là a fare lo spot e quindi in radio sapranno dei, anche i vari appuntamenti che abbiamo appena dato. Ci aggiorniamo a metà di questa sì. esperienza magari <ride> Volentieri <ride> Bene, va bene Grazie ciao. e un saluto a tutte Ciao ciao Ciao Ciao Ciao Ciao, ciao.